Ivan Zidarević iz Srbije, ali od 2014. godine živim u Zagrebu i radim. A, meni je bilo zanimljivo ovo što sam malo prije rekao, da te šefica pusti na volonterski kamp i daj mi malo objasnije o to. A, pa taj moment sam miskoristio zato što sam jako ponosan na kompaniju koju radim i na ljude koji znaju da valorizuju a, ono što je meni bitno, privatno što radim. Tako da mi je drago da radim u takvom okruženju i drago mi je da se volonterski rad prepoznaje u, u društvu u kojem ja živim. Eto, dva puta si već bio na volontarskim kampovima, kako ti je bilo? A, oba puta je dobro i ovog puta možda bolje nego prošli put, ali nadam se da će biti volontari trećeg puta, pa da će biti još bolje, jer nekako se ja više oslobađam, a i čini mi se da postajem nekako samovereniji u onom što radim. Spomenijem si nekakvu zamjerku da imaš. Što je bilo? A, ja sam vrlo kritičan prema a, onima koji vode i grad i županiju, nebitno da li ovaj ili bilo koja druga, jer Čini se da postoji jaz između onoga koje su potrebe i onoga šta se ostvaruje. E, Kritičan sam prema tome jer Pakrac je zaista grad koji je od 1993. i 1997. ucrtao se u istoriju kao grad koji je bio e, volontarska meka na neki način. I žao mi je što to od već 20 godina niko nije ume dovalorizuje da na način da Pakrac postane mesto gde će dolaziti opet stranci, ali da uče kako se radi, odnosno da uče o volontarizmu a ti napominjem si da si studirao CMS ili završio mirovne studije jednu od još drugih neformalnih škola koje su na završili u Zagrebu. E, kaka je to škola, mirovni studij, teška, lagana? Mirovni studij je neformalno obrazovanje, što znači bitno je da se pojavite i da učestvujete, da budete redovni, odnosno da date svoju doprinu s raspravama i učite o različitim temama, što je izgradnje mira, nenasilnoj komunikaciji, zatim učite o a, globalizaciji, o migrantima, znači nisi imamo onim aktualni temama koje mogu da vam pomognu, jeli, u vašem svakom životu.